Andalusen Andalusen Andalusen Innalhamdulillahi nehmaduhu, anastainuhu, anastagfiruhu anauzubillahi min shurruri anfusina wa min seyaati amalina min yahdihi illahu fela mudilla lah wa min yudlil fela hadiya lah wa ashkado an la ilaha inna Allah wahdahu la sharika lah wa ashkado anna Muhammadan abduhu wa rasoolu sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa min tabiahum bihisan ilahi wa middine أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة دلالة وكل دلالة في النار سأوهم وشارشهم بردواني زور شواما وزا الله بمج سيكلس بردواني islamski mezhebima govorili smo o imamima mezheba i o mezhebima, osnovama učenja svakog mezheba a danas večeras imamo namjeru da govorimo o o onome što je nastalo e, nakon četvrtog stoljeća u ovom umetu a to je e, slepo usledjenje mezheba taqlid i propisu istog i mnogim pitanjima vezano za slijeđenje Mezeba. Prije toga samo da upotvonimo temu govora o Mezebima, imamima Mezeba, i da naglasimo da su imami e, Mezeba, znači četiri imama Mezeba, da su e, oni e, od najvećih i najboljih učenjaka imama ovog umeta e, da su na, treba znači, znati i imati u vidu, znači da su uh, uložili ogroman trud uh, u izučavanju šarijetskih tekstova Korana i Sunneta. Naravno je ono što su, što su prenijeli od ashabata i do njihovog vremena. Također uh, od, vrije, uh, od onog što je vrijedno da se spomeni uh, kao zahvala njima i to da su uložili ogroman trud u tefkih u, razum, znači, u tef, muslimin, odnosno znači, u spuštanju fiqha, razumijevanja vjere i fiskih propisa među muslimanske mase, uopštena među muslimanima, time ih navodeći i upučujući kako da slijede istinu koja došla u izvorima ove vjere. Takođe rezultat njihovog rada su velika skupina učenika e, sa četiri mezeba, učenjaka e, koji su nastavali e, istim istom metodologijom e, da znači, da doprinesu ono što su i njihovi mami doprinili e, u u tumačenju prenošenju e, ove vjere i razumijevanju vjere. Takođe znači od traga va imamo ovaj dan danas mnoštvo knjiga, fiske i škola, univerziteta koji se vraćaju na određene mezebe i tako možemo nabrati i još mnoge druge stvari, bitno da da naglasimo da ono što nam je došlo od četiri mezeba, da se, da se to ubraja, da treba pridružiti, znači, od četiri mezeba, mi se su sa strani fika, da treba pridružiti, znači, ono, što je prednjeno od fika, ashaba, tabiina i onih prije njih, koji, prije i znači, mama četiri mezeba. To je vrlo bitna stvar. Odnosno, da nakon imama četiri mezeba i ono što je došlo od hajra od njih i što dan danas traje, znači da i dalje ostaje, znači, Kur'an i Sunnet, dva netaknuta izvora šarijata, a nakon njih naravno i džma i kijaz i da je to ono na što se muslimani trebaju vraćati u osnovi. Uh, I znači, to je vrlo bitna stvar da razumijemo znači, da je uh, trud i rad i mama Mezeba i, i sljedbenika Mezeba, uh, da, se, uh, da se sve to treba znači, pridružiti i uh, tumačenju drugih učenjaka koji nisu bili unutar ova četiri Mezeba. I uh, naravno oko ovoga ne bi bilo spora i ne bi trebalo naglašavati da se nije, uh, da se nije pojavilo otprilike nego u četvrtom stoljeću da se nije pojavilo, znači, pojavio pravac, ideja ili možemo čak i nazvati metodologija i tako dalje, odnosno stav kod velike skupine učenjaka ovog umeta, sljedbenika četiri mezeba, da je vađib obično muslimanu da slijedi jednog od četiri imama mezeba. I taj pravac i to rezumijevanje uzrokovalo, uzrokovalo određene poremećaje umetu Uh, o kojima mi večeras ćemo govoriti uz Allahovu pomoć. Načnije, riječ je ovdje o, o pitanju taklida koji je nastao, a to je uh, taklid u stvari učenjaci definisali qalla da qallu znači nekoga ponašati naradskom na u stvar, na jezika u stvari definicija taklida u stvari ahzul qaulil ghair min ghairi ma'rifati deleglihi. Načnije, uzimanje stava nekog Drugoj, drugi osob drugoj ili učenjaka stava nek stava nekog učenjaka bez poznavanja dokaza na kojima on zasnovao svoj stav to se zove taklid znači slipo slijedeње uh, učenjaka ovog uma uh, ova, ova dava slipog slijedenja ima četir, uh, ima četiri mezeba ili, uh, ili četiri mezeba ova dava je odvela u određene devijacije. Jedna od njih, govorit ćemo to, prikadaju predavanje, Inšala, od štetnim posjedcama slijepog slijedženja mezheba i ono sa čim, čim je došlo došao mezhebizam. Između ostalog, na početek ga spomenuti, znači, da vrlo, znači, ono što je zbog čega opasna opasno ovako poimanje islama, znači, ono koje obavezije običnog muslimana da mora slijediti jedan od četiri mezheba uh, vodi u to, znači, da, da muslimane, uh, da, uh, da sve ljude, znači sve muslimane, uh, vode na nivo uh, oni koji su uh, slijepi, nijemi i gluhi pored šarijskih tekstova. Da ne treba da isčutavaju Kur'an i Sunnet i razumijevaju šarijskih tekstove. To je jedna stvar. Uh, druga stvar, vodi u tome znači, da, pravi, da pravi jaz između a, muslimana a, koji treba da se vrati na dva vahja Kur'an i Sunnet a, pravi nekakvu pregradu da oni nemaju potrebe da zaviraju Kur'an i Sunnet da, da se bavi izučavanjem Kur'ana i Sunneta i treća stvar naravno sa takvim a, pristupom i tumačenjem Islama dovodi se muslimalnu situaciju jer Da, da, da svoja jel, prirodne sposobnosti, umne sposobnosti anuliraju na način da nima potrebe da razmišljaju, nego samo da uzme ono što im je gotovo što došlo jel, od određenog imama, učenjaka ili ovdje govorimo o, o, o četiri mezeba i ono što je preneseno da su četiri mezeba. Pri nego što uđemo u srš teme, naravno treba da naglasimo bitnu stvar, a to je da ova četiri fiska mezeba o kojima smo govorili uh, u prijetunim predavanjima, da su ta četiri mezeba uh, otprilike jako približni. Znači, da su jako slični. Da nema razlike među njima. Odnosno, uh, razlika o mezebima nije akideske prirode, što je vrlo bitna stvar. Uh, navešamo te neke bitne stvari koje govore o tome da su četiri mezeba i imami četiri mezeba, da su oni otprilike bili na istom i da su pozivali na istom. Znači svaki imam od ova četiri mezeba uh, su izgradili svoje fiske škole, medrese na onome na čemu su bili učenjaci Ehlus Uneta u akidi, prvenstveno znači. Govorimo o akide. I sva četiri imama mezeba su uh, učenjaci koji se borili protiv akideskih devijacija koja se pojavila u metu od Havarižama, Tezila, Šijara, Fidija i tako dalje. Što je vrlo bitna stvar, znači nema razlike uh, među mezebima u Akijidi. Uh, druga bitna stvar, a to je da su temelji, temelji sve četiri mezeba, uh, uh, osnova i temelji na kojima su izgrađeni mezebi, uh, nema razlike između četiri mezeba znači na istom su izgrađeni, a to je Kur'an, Sunnet, Iđma'a i Qiyas. Sa određenim razlikama u detaljima poimanja Sunneta, Iđma'a, Qiyasa i tako dalje, a onda imamo druge izvore šarijeta u kojoj se učenjaci, odnosno učenjaci četiri mezeba, razilazi. Treća stvar, što je vrlo bitna stvar, što ukazuje na bliskost ova četiri mezeba, a to je da su uh, imami četiri mezheba da su oni uh, jedni od drugih uzimali uh, šerijatsko znanje učili jedni kod drugih šerijatsko znanje uh, ako se sjećate i čak i njihovi učenici jel, ako se sjećate, jel, govorili smo o tome uh, kako je koji imam ali kom se kako je koji imam, od koga učio i uh, ko su mu bili šehovi pa tako ako uzmimo jel, učenike Ebu Hanifi E, Naveli smo da su njegovi učenici išli u Malika i uzeli znanje od njega poput Ebu Jusifa e, poslije Muhammed Ibn Hasan Šajbani koji je čak i prenio ima rivajet muvata od Muhammed Ibn Hasan Šajbana koji je el učenik imama Ebu Hanifi e, što znači a, a govorili smo o tome da je hanefijski mezheb a, nije samo ono na čemu Ebu Hanife nego su, na čemu su i Ebu Jusif i Muhammed Ibn Hasan Šajbani i njih istavovi. E takođe učenici i mama Malika su neki išli kod, da uče kod, e, kod uh i učenjaka, odnosno učenika Ebu Hanife, poput Esad ibn Furata, koji, je, koji je i e, koji je napisao knjigu Muđawane, ako ako je išao i uzeo znanje od e, učenika Šejhova, učenika Ebu Hanife, odnosno Šejhova Hanefisku mezheba. Onda imam Šafija, koji je u početku tražena znanja učio kod imama Malika, poslije je otišao u Iraku pa učio kod, kod, i desilo se znači, da je preuzeo znanje od, od Hanefija iz Hanefijskog meseba, kod uče, učio kod učenika i imao sa njima fikske rasprave o mnogim pitanjima sa učenicima Ebu Hanife. A, tako imam onda imamo da je imam, a, imam Ahmed učio kod imama Šafije znači vidimo ovaj a, lanac uzimanja znanja da je bio isprepleten isprepleten između samih imama Mezeba što ukazuje znači da je neminovno da su oni bili a, u globalu na istom u poimanju, tomačenju, fika a, dalje a, što se desilo kroz historiju a to je Što govori je, o, o jednom osnovu sva četiri mezeba a, i, da, i da je u globali bila to provlađajuće mišljenje i stav, a to je da su e, mnogi veliki učenjaci prelazili iz jednog mezeba u drugi mezeb i o tome su govorili učenjaci i govori, iznosili stav da nema smetnja ako neko jel, pređe u drugi slijedi neki drugi mezeb pa su premenili čak poimenični učenjaci koji, od koji učenjaka je prešao na neki, na neki drugi mezeb gdje smo poznati učenjak Tahavija, Buđafre Tahavi autor on je tahavijske akide on je u početku bio šafijsko mezeba pa je promijenio mezeb i prešao u hanefijski mezeb također Hatib Baghdadi bio je Hanbelijskog mezeba u početku, pa je promijenio mezeb, pa, uzo, pa prešao u šafijski mezeb. Uh, učenjak Ibn Faris bio u, početak, u početku u šafijskog mezeba, pa posli prešao u malikijski mezeb. Ili Ibrahim Ibn Khaled Bagdadi bio je Hanefijskog, pa prešao šafijski mezeb. Ili Abdullah Zizib Nebran Hozai uh, bio od velike učenjaka malikijskog mezeba da bi posle prešao u šafijski mezeb. I tako je Uh, tu je znači mnogo mnogo učenjaka koji su na takav način jel, mijenjali mezijep uh, naravno mijenjali s iz razloga što su bili uvjereni da, da, da je bolje iz određena razloga slijedi neki drugi mezijep mimo onog na kojim su oni bili naravno uh, peta znači sljedeća stvar a to je da, da su uh, imami mezijepa svi uh, imali namjeru i cilj da da, uh, da utvrde ustanove uh, E, fikske propise e, kako bi oni pojednostavili ljudima kako bi lakše mogli da da razumiju šarijeti žive po njemu znači, e, i da su se vraćali na iste u, prilikom toga, vraćali se na iste izvore znači ovaj cilj je osvaran kroz sve četiri mezeba i tu je bila namjera Naci imamama meziba nije bila namjera da formiraju svoje mezhebnicu pozivala da da neko da neko naakon njih formira njihov mezheb koji koje, što mi danas imamo poznato među ljudima. E, ova stvar je odvela dotok, znači ovo poimanje da su imami, znači meziba imali tu namjeru, imali tu namjeru znači da pojednostave ljudima razumijevanje Kur'ana i Suneta kako bi kako bi mogli sprovoditi u praksi živjeti po, po propisima koji su koji u došli Kur'anu i Sunnetu. E, odvela je dotok znači da je nakon toga znači da je bilo velikih učenjaka koji su tako i razumjeli stvar. Naču da su da su bila to menadžu i mama mezheba. Pa su napisali velike i knjige kojim, kojima smo mi danas i dan danas zaslužiti tim učenjacima gdje se vraćamo na te knjige gdje oni u jednoj knjizi obrađuju stavove svih mezhe, učenjaka mezheba sa argumentima, dokazima i tako dalje. Od tih poznatih knjiga je ono što napisao Ibn Qudami u svojoj knjizi Al-Mughni, ako je inače, znači, e, handeli, e, knjiga Hanbelijskog mezheba, pa onda Nevevi u knjizi Al-Majdžmu, koja je inače šafijskog mezheba, e, Ibn Abdul Beru knjizi Listiskar, koja inače malikijskog mezheba, e, pa onda imamo Ibn, ibn Hadjar u Fetulbaru, komentaru Buhari je sakopio stavove učenjaka e, e, vezano za fik i svih mezheba, a Šafija je bio poznatel tako bilo bio je ša, pardon, Ibn Hadžer bio šafijski mezheba i, i tako i mnoge druge knjige jel, u kojima jel, su uh, učenjaci iako su bila nekom određenom mezhebu nasel u svojim knjigama da da spomenu stavove učenjake drugih mezheba i čega se razumije znači da su razumijeli tu poentu uh, mezheba i bama mezheba međutim ovo bi sve bilo jel, uh, Sve bilo dobro da da nije, da, da se kroz historiju ovog umeta nije desio taj, kako ga učenjac naziva, jel, ovaj, došlo je do slijepog slijedženja mezheba i pozivanju slijepog slijedženja mezheba. I tu je nastao problem. Historijska pozadna tog slijepog slijedženja mezheba se vraća na to, znači ako bi analizirali, mi znamo da su ashabi, nakon smrti poslanika sallallahu sallam, da se vraćalo lugarom na na, na Kur'an i ono što su što su razumjeli od poslanika sallallahu alajhi wasallam i su, prenosili su od njega ono što su što su čuli i vidjeli i doživjeli sa njim ta bi ini također od od ashaba znači, na, takav, na takvo poimanje poimanje i, i razumivanje razumijevanje šerijata znači, tako se obhodili da su znači uzimali iz Kur'ana i Suneta i I, I to su provodili praksi. E, naravno, i poslije njih tabi tabi, tabi ini, e, ovdje naravno, ovdje je bitna, e, bitna stvar, naglasimo šta se dešalo sa običnim muslimanima koji nisu bili učeni u to doba za vrema ashaba tabi ina. Naravno, nisu svi ashabi bili učeni. I nisu bili svi učenjaci. Kako su oni obhodili, prema šarijetskim tekstom, znači, e, obični muslimani među ashabima tabi inima, oni su se vraćali na učene ashabi tabi ina bilo kog od njih i pitali bi za, za određene propice, poimanje određenih pitanja. Pa bi dobijali odgovor. Nije se pojavilo za vrima Ashabet Abina uh, ideja, razmišljanje da obavezno treba slijediti sve ono što je došlo od Omer'a radi Allahom po pitanju tumačenja vire. Niti Ali'a radi Allahom, niti Muaz ibn Džebel, niti Ibn Abbas'a, Ibn uh, Omer'a ibn Zubira i, i drugi Ashab'a uh, koji su bili fakihi koji su jel, bili učenjaci od Ashaba. Tako poimanje se nije pojavilo kod njih. Također poslije njih, znači poslije njih, kad su došli tabiini, tabi, tabiini, tabi, tako dalje, znači njihov menheđe u globali bio da obični musliman, muqalid, znači onaj koji nije mogao da razumije Kur'an i Sunnet i da izlači propse iz njih, bio je menheđe, njihov menheđe bio u tome da pita i slijede učene ljude u svom mjestu gdje su živjeli. Znači, bez tog a, slijepog, pristrasnog sljeđanja jednog, jedne određene osobe, jednog određenog učenjaka. Naravno, a, uz to da su oni koji su bili učeni, koji spvašnjavali propise, da su svoje, a, svoje razumijevanje, vjeri, vraćali na, a, na ono što došlo u Koranu i u sunnetu. A, nakon toga, jel, dolazi a, poslije drugog i trećeg stoljeća, pojavili se, a, pojavili se ljudi, a, učeni ljudi, koje su e, počeli tvrditi da su vrata i Čtihada zatvorena. Šta znači ti, e, Čtihad? Čtihad znači ulaganje, truda, iznalaženje šarijatskih propisa direktno iz Korana i Suneta. Iz šarijatskih izvora. E, zašto zatvorena? Pa kažu, jel, veliki učenjaci ovog ometa, oni su bili, prenajete od njih znanje, misli na, na, na imame Četiri Mezeba. E, poslije toga su ljudi koji nemaju toliko znanje, I e, znači e, svi se trebaju vraćati, po tom poimanju, treba se vraćati na imame četiri mezeba. E, takvo e, takvo poimanje, e, razumivanje fika i propisa je počelo da se širi u umetu, E, tako da je nastalo u tim stoljećima Znači u trećim stoljeću početkom četvrtog stoljeća Znači ono što su rade učeni ljudi To je uglavnom da, da, da saberu od učenjaka i mama Mezeba U knjigama šta su oni govorili Da komentarišu, da rezimiraju Da skrate, povećaju I, i tome slično Sve se vrtlo u tom krug Znači nešto originalno nije dolazlo od njih Iako bi došlo sve u okviru jednog od četiri poznata Mezeba Koji su već tada bili a, Zavladali u islamskom svijetu Mi smo već govorili, znači, u nekom prijedinu predavanju, otprilike u islamskom omete, dan danas, znači, gdje su raširjeni, u kojim mjestima je raširjeni, koji je uh, fizjski mezeb, četiri poznata, priznata fizjska mezeba, kod ehle su nevali žemaha. Reksi da je hanefijski, malikijski mezeb, da su najviše raširjeni, nakon toga šafijski mezeb, a najmanje je uh, hambelijski mezeb, da uh, je uh, uh, razprostranjen. Uh, Mi smo među muslimanima u sredinama. Uh, Nakon pada Abbasijskog hilafeta, ostavljanje ičtihada, znači, Kako kažemo, možda se znači da su učenjaci vraćaju na Kur'an i na sunnet i da tu istražuju propise, je doživilo svoj vrhunac i tu nastaje problem. Znači, slijepo slijedženje Mezheba doživilo svoju kulminaciju. E, tako da onaj, ko je nakon pada Abbasijskog hilafeta, ko se vraćao u metu, ko se vraćao na Kur'an i Sunnet i htio nešto da tumači po pitanju propisa vraća se na Kur'an i Sunnet znači smatran je nažalost mnogi mjeseci mnogi srednostra smatran je fasikom grešnikom kvazimodštehidom kvazi učenjakom bezumnikom ili putalom od pravo da on izađe van mezheba samo reći ko je on da se on vrati, se on vrati na Kur'an sunete, ali al tu sveći mami mezheba pojasnil jel ti možeš samo da znači do te mjere došla znači razmišljanje znači ti samo možeš da tumači što su rekli učenjači četiri mezheba da ti kažeš oni su rekli ovako i sada uzmeš nekog od njih jel srodnog za, za kojeg misliš ili kojeg slijediš a da ti kažeš el Kur'an ukazuje nešto ovakovo ili da ili da ne daj Bože neko dođe da ima neka mesela koja u kojoj je hak a nisu je rekli u, učenjaci četiri mezeba, ovaj takve, takve ljude su proglašavali jel, da su da su na ivici da su na ivici normalnog. naravno unutar a, tog praca koja se pojavuje u umetu, bilo je učenjaka, naravno, koji nisu, koji su bili toga svjesni i nisu bili na tom stavu, niti po imanju, kritikovali su to i, e, i pisali su tome. Poput je e, l'Iza ibn Abuselama, sultanovo ulema, e, poput ibn Hazma, ibn Taymije, ibn Abdul Berra i mnogi, mnogi drugi učenjaka da ih spominjem, koji su naravno imali drugačiji stav iako se iako sve ove učenjake i dan danas pokušavaju el svrštati u određeni mezheb, a oni gledajući na osnov njihovog rada i pisanja tako dalje za sve se njih može komu reći da su bili jel, da su bili imami e, mujtahidi e, mutlakal el ijtihada, znači, znači na najvišem stepenu Čtihada kao i imami četiri mezheba. E, i ova stvar je trajala znači, ovako poimanje, slijepog slijedženja obaveznog slijedženja jednog od meziba ona je trajala sve, sve do novije vrijeme, znači to nekdo do 19. stoljeća do 20. stoljeća dok se nije pojavila ova sahva dok nisu došli učenjaci znači dok se nije pojavila ta reforma i, i, i preporod u islamskom umetu kada su, kada su učenjaci počeli da prispitivaju taj stav i dovedu ga, dovedu ga upitnost takvo dakle, poimanje, znači obaveznog slidenja jedan od četiri mezeba. I naravno, u sklopu toga mi govorimo, jer, recimo, ako bi neko htio konkretno spustiti na našu stvarnost ovdje u Bosni, mi možemo reći, jel, postavljaju se sada ovdje pitanje. Mi dobro znamo, recimo, da Bosna, odnosno Balkanske zemlje, odnosno gdje god su bili Turci, Osmanlije, da je tu hanefijski mezeb i kod nas ovdje. Postavljaju se onda pitanje, znači, vrlo bitno pitanje, da li da li su obavezni muslimani ovih krajeva, konkretno kod nas ovdje, da li su obavezni da slijede hanefijski mezep? I ako ne slijede, je li čini kakav prekršaj? Je li imaju grijeh? Je li pravi fitnu fesad? S druge strane, da li je dozvoljno promijeniti mezep? Ako neko od nas odrasto, kao navodno, hanefija, da li je sad dozvoljno da on kaže, ja, hoću biti, meni šafijski, hoću biti šafijsko mezep. I to me slično. Odnosno, krupnija stvar, da li je dozvoljeno našim dajama, učenim ljudima, da kada tumače i propse vjeri, da, da se ne vraćaju na hanefijske mezebe, nego na neki drugi mezebe, ili uopšte da se vraćaju direktno na Kur'an i sunet od učenjaka od kojeg su učili kako su učili. Ili ako radi drugačije, da pravi problem, da, pravi fesad, da ne, ne radi mudru udavi, da pravi fesad, da, da pravi fitno. A ako se još vratili dalje i nazad, pošto kod nas ova slobodnije tumačenje vjeri, se vraća uglavnom na ovaj zadnji rat koji se desio od 1991. 1995. E, da li su Arapi, učeni Arapi koji su došli u toku Bosni u, u slopu humanitarnog organizacija i mimo toga, dali su on napravili katastrofalnu grešku time što su, kada su ljude poučavali vjeri, nisu vodili računa o Hanefijskom Ezebu. To tačno nisu vodili, baš plaho nego mnogi od njih čak su došli i učili, neki su bili maiklijskog mezegama, neki hambelijskog, neki šafijskog. A uglavnom su pozivali, pozivali su na, na sunet. Da li su tu ime napravili grešku? Onda još, još teža stvar. Naši studenti koji idu studiraju u arapskom svijetu i tamo narodno shodno koju zemlju ode uči uči fik shodno koji je mezeg razprostanje u tim zemljama da li je njima obaveza kada tamo odu da, da recimo ovi koji udu iz Bosni da tamo del traži tamo neke hanefijske učenjake iz fika, pa da kod njih uči hanefijski fik kako bi se vratili ovdje ili okoristili nas e, sa strani tog mezeba ili ima širine u tome da bilo koji zemlju da odu da izučavaju fik shodno koji je e, ko, u školi koji je zasupljen koji je fijski mezeb samo kao put stjecanja znanja iz FIKA. A poslije, je li shodno koliko, jel, koliko steknu znanja da, da tumače vjeru, je shodno kako, kako to e, našto ukazuje argumenti. Uglavnom, ovakvi pitanja i mnogi drugi vezani u istom kontekstu su jako bitna pitanja. I po ovim pitanjima dolazi i do nekih nesporazuma o praksi. Vjerojatno su imali priliku. Jedan daj, da, ali student, otišao je i vratio se I kaže, jel, ovaj ne treba slijeti ni jedan mezeb, nego, jel, središto je Kur'ane, Sunetu, koji, naravno, oni slični njemu pojašnjavaju. Onda dođe drugi i kaže, i oni uči od tamo i kaže, obovezno moram biti anefija udenijima, ko nije anefija naći od taj tvrdi. Svako mora biti nekog mezeba. I onda o, obični ljudi, obični nam vraćamo se, man kaže, šta je ovo, za koju pravo od njih? Šta je tačno od ovog? I ovaj, kaže, pitu učenog, i ovaj pitu i, i u Naravno, ovaj, odgovor na tu stvar čućemo u toku ovog večerašnjeg obraćanja. Sada se, da se vratimo, jel, u, kao, da, prije što budemo govorili o tome šta su a, a, islamski pravnici rekli oko propisa sliđenja jednog od četiri mezeba ili bilo kojeg mezeba fikskog. Kakav je propis toga? Da li je to vađi, bila je mustehab ili, ili je haram ili tome slično. Pri toga samo da spominemo šta su rekli učenjaci imami mezheba, o uh, slepom sleđenju njih. Ja ću na vezu svakog imama 3-4 govora vezano u to, u to kontekstu, pa će nam biti jel da znači donekle uh, jasnija slika odgovora na na sva ova pitanja. <kuh> Odnosno, rezime ovo što ću sada navesti u tome da su uh, imami četiri mezeva. Bili na stavu kad se uzme njihove, njihove riječi na tome da da je batil slijepo slijedženje mezheba koji su nastali nakon njih. Odnosno da onaj koji, koji poziva u njihovo slijepo slijedženje da je opriječan njihovom menheđu razumijevanju koje su oni ostali na moj manet. Znači onaj ko slijepo slijedi, ka kažem slijepo slijedi, znači bez interesovanja za argument onoga što je došlo po određenom pitanju odnosno el neki učinjaci kažu idu dalje pa kaže znači kaže motivatir predajama je preneseno od imama četiri mezeba zabrana njihovog slijepog slijeđenja i to je tačno el kad analizira ono što su oni rekli svodi se na to pa recimo imam Abu Hanife on kaže o sve što se spomenti znači spomnje da spominje ono što je zapisano u knjigama znači da je pouzdano to da su oni rekli Da, da zbog vremena da ne navodim gdje je tačno navideno ko je reka koji kojoj knjizi kaže Ebu Hanife kaže la jehillo li ehadin en jufti bi kao lina ma lem jalem min ejne kul nah. kaže nije nikom dozvaljeno da daje fetvu po onom što smo mi rekli misli na sebe i on na svoj mezeb kaže ma lem jalem sve ne zna min ejne kul naho sve dok ne zna odakle smo mi to uzeli a odakse utazle znači, na našu na ono se, na argument šerijski iz Kur'ana suneta ejma i tako dalje. U drugoj, u drugoj izreci odnosno predaj koja se prenose od njega da je rekao kaže iza sahal hadithu fa huwa Ako je vjerodostojan hadis to je moj mezheb. Inače ovo izreku. Ako je vjerodostajan hadis to je moj mezheb pre, prenosi se da su rekli sve četvorica i mama mezheba. Ako je vjerodostajan mezheb Ako je vjerduesan hadis to je moj mezep Treća izreka koja se prenosi u ovom kontekstu, uh, slijepo slijedjenja. Kaže imame Buharifa kaže i da qultu uh, qawlan yukhalifu kitaballah wa khabar fetruku qawli. Kaže ako kažim govor koji je oprečan Allahove knjizi ili uh, sunetu poslanika sallallahu alayhi ve sellem kaže ostavite moj govor. Znači ovo jasno ukazuje znači, da je bio a, protiv toga, a, protiv slijepog slijedženja koje je danas prisutno na koje se jel na vas glas poziva. A, također od, od, od mana je Buhanife se prenosi da je rekao, kaže haram je onome ko ne zna moj dokaz da daje fetvu po mom mišljenju. Znači krupne, krupne riječi, krupne izjave. Uh što se šijima mama Malika da idemo redom uh, imame Mezeba mezheba, ima malih također onih se prenosi mnoštva izreka u ovom kontekstu. Uh, od prvih je bila ona kaže ina mena bešeron. Uhti vosib kaže ja sam čovjek. Pogriješim i potrafi. Fa'zuru fi pa pogledajte u moj stav. Fa ma waafaqal kitab wa sunnata fakhudhu bihi kaže sve ono što se složi sa kitabom i sa sunnetom uzmete to wa ma lam huma fatrukuhu. Sani ma ne složi sa čime sa Kur'anom i Sunnetom kaže to ostavite. Na drugom mjestu, drugom prilikom kaže: "Leisa ahadun ba'da Nabiyyi sallallahu alejhi ve sellem yuhadu min qawlihi ve jutruku illa Nabiyyi sallallahu alejhi ve sellem." Kaže Niko nakon vjerovjesnik sallallahu Ne uzima se od njegovog govora i ne ostavlja se osim Po znači niko se, nikog se ne uzima slijepo onako kako je došlo osim vjerovijesnika Muhammeda sallallahu alim senim svako drugi mimo njega juhadu min qaulihi o jutrku znači uzima se i ostavlja se shodno koliko se slaži sa argumentima kitaba i sunneta u trećoj izraki odnosno u trećoj da, da, da, da, to mogu samo navesti kao, kao, kao, kao ono što se desilo a to je da je halifa Harun Rashid tražio od imama Malika, to smo već spominjali, da njegovom uvrta je da, da ga okači u Kabi i da, traži, da se razmnoži i da traži od svih muslimana da slijedi njegovom uvrta. Također s to poslije desilo od Ebu Džafara Mensura koji je trađio također od Malika istu stvar. Pa one obojici odgovorio u istom kontekstu da ne radi to. Zašto kaže feina ashabe as su se oni ikhtelefu fil zato što se ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem razišli u e, u znači u furu odnosno fikskim propisima kaže u tatafarqu fil budan i razišli se u raznim e, islamskim mjestima po krajinama kaže wa kullu musiba svako od njih je imao određeno znanje koje je sa sobom odnio u ta mjesta. i ne možete to raditi ljudi su navikli na ono što im predosjedno Od, im, od ashaba ili tabina koji su došli i prenijeli to znanje koje, koje je kod njih. Imam šafija. Od imama šafija predstavljamo mnogo, mnogo, mnogo, mnogo rečenica koje govore u tom kontekstu. Između ostali. Uh, kaže njegov uh, najpoznati uh, učenik Arabija Ibn Sulejman prenose oni kaže da je rekao i da u Džetum fikitabi hilafe sunne te kaže fequlu bi sunnatihi wa da'u ma qult kaže kada adjete u moju knjizu a on je napisao govorimo da on on je lično napisao knjige koje su osnova njegovog mezheba uh, poput knjige el un -Um. kaže kada adjete u moju knjizu e je suprotno sunetu Allahu poslanika sallallahu alajhi recite odnosno govorite po ono što došlo u sunetu a ostavite ono što sam ja rekao Također imam Šafia kaže kullu mas'alatin takallamtu fiha bi khilafi sunnati qara fa ana rajiun anha fi hayati wa ba'di svaka kaže mesela o koju sam ja govorio a ona je suprotna sunetu narod misli na vjerodosan su netijal. Fa ana raajun anha. Ja se kaže vraçam od nje ostavljam je. Kaže fi hayati wa ba'd mati. U toku moga života i nakon moje smrti. Ovde naglašavam jednu vrlo bitnu stvar. Od svih sledbenika mezijeba, učenika, mezheba sledbenika, mezu učenjaka, mezheba Šafijskim učenjaci Šafijskog mezheba su bili najdosljedniji u ovom da su uh, slušali i mama Šafiju, svoga imama imama mezheba, da su, uh, da su uh, kada nađu hadis vjerodostojan, i to se prenosi u mnogim meselama, a, a stav imama Šafije je bio drugačiji od ono što došlo hadisu, kažu, ovo što je došlo hadisu, kažu, ovo je stav mama Šafija, a ono što on rekao nije njegov stav. Znači, učenjaci Šafijsko mezheba su bili najdosljedniji u ovome. I poznati su znači učeniaci šafijskog mezheba da su oni bili najbolji najveći komentatori uh, hadiskih knjiga. Znači redako je spomenjali uh, ka spomenjali hadiske zbirke i komentare njihove uglavnom ćemo naći da da su to bili učenjaci šafijskog mezheba. <clears throat> Takođe od imama Šafija se prenosi da je da mu je došao da mu je došao Arabija i rekao prednio mu jedan hadis. I pitao ga, kaže, etehudu bihi, kaže, hoćeš li uzeti ovaj hadis? Pa on je njemu odgovorio, kaže, eterani mušriken, kaže, jel ti mene smatraš mušrikom? Euterani, kaže, fivasati uh, zunara, ili, kaže, vidiš na moju sredini, misli, na moji prsima, krst? Euterani, harižen min kenise, ili, me, kaže, vidiš da sam izašao iz kenise, iz crkve? Kaže, naam, ahidu bihi, da, na uzimam potom hadisu radim potom hadisu koji rva zalik al fardu kaže to je obaveza farz svakom muslimanu Allahu ekber kako, kako divan odgovor znači hoće da kaže da onaj kome dođe jasan argument iz Kur'ana i Sunneta i ukazio tom pitanju a on on kaže ne znam ja slijedim ovog imama elonog imama ovo šeha, onog šeha. znači ovo se odnosi riječi imama Šafi na takvo ponašanje Također imam Šafija kaže od prenosio da Abu Saura da je rekao kaže kullu hadithin anin nabiyyin fa huwa qawli kar sva ki hadis od vjerovjesnika sallallahu kaže to je moj stav Allahu ekber. Wa minni kar iako wa iako niste čuli da sam ja rekao taj stav. I opet nagražana znači zbog ovakog stava imam Šafi njegovi učenici su bili najdosljedniji u tome da kada bi našli neki, neki hadis da je da je opričan onom a ćemo imati Šafija oni bi oni bi slijedili hadis i rekli ovo je stav i mama Šafija po tom pitanju. Također imam Ahmed ibn Hanbel od njega se prenosi slične izreke između ostali kaže la tuqalidune wala wala tu, la tuqali la tuqalidni wala tuqalid Malik wala, šafij, wala, leuza, wala, stauri, wala Kaže ne moj slijediti mene. Pitali se ga o tome o slijedženju ovog, ono ću da navodim pitanje, pa je rekao, nemoj slijediti mene, niti, ne, niti da slijediš Malika, niti da slijediš Šafiju, niti Euzaja, niti Theorija, misli Sufej Anja, kaže, hud min hajthu ehadu, uzmi odakle su oni uzeli. A to je iz Korane suneta. Neko će reći pa, sa ovim, kaže, pa dobro, Imam Ahmed, ovdje mislio, ovaj, oni govori o svojim učenicima, koji su bili i pa oni mogu uzeti iz Korane suneta, što ćemo mi, obični obi kako begor da na u stvar. I da li je on mislio samo ovde na svoje učenike ili uopšte, mičio, uopšte mislio na uopšte mislio na sve muslimane. Prenosi se također od njega kaže avzaju, aju, wa re, wa raju al-auzaji wa rayu mai wa Kaže stav Evzavija, stav Malika, stav Abu Hanife sve su to stavovi mišljenja. Hva indi seva, kaže, sva ta mišljenska Na istom stepenu, na Kaže, u inem al-hudžetu fil-athar. Dokaz je, kaže, u čemu athar? Athar to su u hadisima vjerodostanim. Također kaže, men redde haditha Rasulilahi sallallahu alaih sallam fahuwa ala šefa heleketin. onaj ko odbije hadis Allahovog poslanika sallallahu alaih sallam, on je, kaže, na ivici propasti. I još kaže, kaže, min killa fiqhu ar-rajuli an yqallide kaže od manjkavosti razumijevanja al-fiqa čovjeka, fiqa vjere, razumijevanja vjeri, kaže da oponaša svoju vjeri ljude. Pogotovo kada znamo da, da smo obavezni da slijedimo ono što je došlo u Kur'anu i u suneti, ono, na, ono na čemu se složili učenjaci ovo ummeta. I još tome da dodamo, el kaže imam Šafija kaže edžemal muslimune. Ala anna man istabana lahu sunnatu sunnatu uh, rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Kaže složni su muslimani, da onaj kome postane jasan sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam lem yekun lahu an yadaha liqawl ahad minan nas, nije mu dozvoljeno da ga ostavi zbog riječi bilo koga od ljudi. Kaže ibn Abdul Bar e jama'na 'ala an al muqallid laysa ilm. Ka složni su učenjaci da muqallid onaj koji slije posle njekoga nekoga u vjeri, kaže da se ne ubraja u učene ljude. znači nije od ahli ilma nego od ahli jehla. Wa an al ilm ma'rifatu al bi dalili. Kaže i da je znanje, kaže poz, poz, znači spoznaja istine sa argumentom to je znanje bez argumenta bez argumenta znači nisi učen nego slepo slijediš nekoga znači ovo što smo naveli od učenjaka četiri mezeba je dovoljno da presudi po ovom pitanju jel da kažemo jel dozvoljo jel jel obavezama muslimanu da slijedi određeni mezeb večuje međutim mi smo ipak jel ovaj obratovo pitanje naravno ja sam već malo prispomenuo da je uh, u zadnja dva stoljeća znači u ovom umetu se pojavio preporoder na Sansa po pitanju širijeskog znanja i da se pojavili učenjaci koji su otvorili vrata i štihade i pozivali to javno i tajno poput učenjaka u Jemenu Šavkanija i Saneanija poput u Indiji Sidig Hasan Hana Kanuđija poput Shantitja iz Mauritani Ibn Baza i Ufejmina u u Saudi-Albanije koji iz naših krajeva i mnogi, mnogi drugi činjaka, da je ne navodim, koji su jasno i dvospisno pozivali i govo, da, da se znači, slijedi ono što došlo u šarijetskim argumenta Korana i Suneta uh, i da se slijedi učeni ljudi nevezano nevezano za mezeb fikski. <clears throat> uh, po pitanju toga znači, kakav je šarijetski status slijedženja određenog fiskog mezeba, uh, ako bi se vratili na knjige Sula Fikta, inače obrađuje detaljno tu temu, kad se saberu svi stavu učenjaka, otprilike ima neka četiri stava učenjaka, koji se svode na tri. A savremeni učenjaci, kada govori o toj temi, uglavnom imaju dva opše poznata stava učenjaka po tom pitanju. Pa ja ću samo spomenuti brzinu. Po pitanju, znači, ovog što su učenjaci kroz historiju unutar knjiga u Sulu Fihra spominja, on spominju četiri stava. Znači, prvi stav da je vađib Uh, obično muslimanu da slijedi određeni mezeb u svemu. Da odabere koji mezeb ilako je na njemu rođen i odrastao da mu je važiv da slijedi taj mezeb. Tad ne ovdje učenjaka u kojom stavu. Uh, drugi stav učenjaka a to je da je slijedjenje mezeba haram. Što znači? znači? Čovjek je griješan ako slijedi. A po onom prvnom stavu je griješan ako ne slijedi jedan od četiri poznata mezeba. Inače ovo, ovo drugo mišljenje znači, to, to je stav Zahirija, Zahirijskog mezeba, a i od savremen učenjaka odobra šej šej Ševkani. Treće mišljenje treće mišljenje to da nije važno slijediti jedan određen mezeb, niti je mustehab, nego je samo dozvoljeno. Na tom stavu znači zašto navodim ovde na kojem stavu učinjaka, zato što ovo znači džumhur učenjaka, najveća skupno učenjaka je na ovom stavu. Naci da nije važe slite odrižin mezheba niti mustehab nego je samo dozvoljeno. Taj sa prenosi Ibn Burhan, Nevavi, Zerkeši od od i Malikijskom od i od, od Imama Ahmedu učenjaci, znači e prenose taj sa od Malika i Imama Ahmeda i od njihovih učenjaka, takođe Ibn Taymije, Ibnul Qayyim, Sanani, Ibn Mufli, tako mnogi, mnogi učenjaci unutar mezheba koji su jasno nedvosmisleno glasili ovaj stav. E Spomenu smo taj koji kažu da je vađib, drugi koji kažu da je haram, je l' tako? E, onda treći da nije ni ni vađib, ni mustehab, nego je samo dozvoljeno. A onda četvrti stav kaže važi beslediti je jedan određeni mezev nakon pojave četvorice i mama, a ne prije toga. Ovom se izvojio ibnum Na'ir, učenjak, mada je on sliči znači, da, ovaj četvrti stav je sličan prvom stavu, koji kažu da je valju slediti odnosno četiri mezeva. Uh, što se tiče ovog drugog stava što smo spomenuli, a to je da je haram slijediti uh, bilo koji mezeb, taj stav je, uh, uh, je uh, jako daleko od ispravnog, iz kog razloga, zato što imamo obične ljude muslimane koji ne razumiju šarijaski tekstovni koran i sunet, oni nemaju izbora osim da slijedi nekog učenog. A od nekog učenog mogu slijediti uh, učenjaka iz nekog mezeba. Tako da je ovaj stav je, uh, jako daleko od ispravnog da je čovjek griješan ako slijedi, ako slijedi neki mezeb ili nekog učenjaka. Na kraju uglavnom svodi se to da se ova, dva, ova četiri stava svodi na dva, koja je dan dan preživjela. A to je prvi stav da je svako muslimanu koji nije dostigao stepen muč, mučtehida, a po njima danas mučtehida nema uopšte, da je svako muslimanu važiv da slijedi, nakon četiri stoljeća po Hiđide, važiv da slijedi jedan od četiri poznata mezeba. Znači, važno da bude ili Hanefija, ili Malikija, ili Šafe, ili Hanbelija. Nema ima izbora drugog. Od najisteknutiji savremni predsjednik ovog stava su Muhammed el Hamid, e, Habibu Rahman el Azami, e, također ovaj, šiv Muhammed Saeed el el Buti koji je ubijen u, u Siriju ratu. E, njegova knjiga je čak prevedena kod nas, pod naslovom Potiranje mezeba kao ova pojava selefijske davi, ona je selefijska dava došla sa potiranje mezheba, pa kao odgovor na to, pošto on jako veliki raspred sa šihom Albanijem, e, tako je na, na, na, naslovljena knjiga potiranje mezheba, u stvari isprava naslijeve knjige negiranje mezhebizma je najopasnija novotarija koji prijeti šarijatu. Hoće da kaže vađi, bed, moraš biti jednog mezheba, jednog od četiri mezheba. Znači, tu je prvi stav učenjaka savremeni. Drugi stav savremeni učenjaka je da je slijedženje nekog određena, da slijedženje nekog određena mezeba nije vađib niti mustehab, nego je dozvoljeno običnom muslimanom uqalidu da slijedi bilo kojeg učenjaka ili mezeb, jer nema drugu način da spozna propisijal. Kako će spoznati, osim da ga, da ga slijedi? On sam ne može da razumije. I čak dodaju, kaže, da je obavezivanje muslimana Da slijedi jedan određen mezeb u svim pitanjima vjeri da je to novotarija za koju nema dokaza ni u Kur'anu ni u Sunnetu ni u džma'u učenjaka. Danashtknuti savremeni zagovornici, zagovarači ovog mišljenja su Ahmed Šaker Muhammed Amin Šeqiti, Bin Baz, Muhammed Muqaddem, Muqaddem iz Ez-Egibta, Ebu Saquveni, Šejh Albani, i tako učenici od svih ovih, ovih šejhova i mnogi, mnogi drugi šejhovi da nanaodimo. Prije analizi argumentata, mada nima plaho argumentata ušte po ovom pitanju, ovaj, zato, zato to, to ćemo lagano završiti, samo da navedemo jel, ovaj, da se razilaženje učenjaka po ovom pitanju vraća na, jednu, na, jednu, ovaj, na jedno drugo pitanje. A to je eh, muslimani u globalu, Se, po po red ko kažu da je važno da se sledi odrižini mezeb. Oni dijel muslimane, oni dijel muslimane na dvije skupine ljudi. Prva skupina ljudi kaže to su mutştehidi. To je ostvarioni koji su došli stepenić tihada, znači direktno mogu da se vrate na Kur'an i Sunnet, da uzmu i propise iz Kur'ana i Sunneta. A po njima nakon 4 stoljeća takvih ljudi nema. Kaže druga skupina uh, muslimana su muqallid. To su oni znači koji nisu na stepenu muctehida. I kaže njima je važno da slijede jedan od četiri, od četiri uh, poznata priznata mezeba. Znači oni dijeli muslimane te dvije skupine. A za prvu skupinu mučehida kaže da je nema uopšte. Pre zato ma da su svi muslimani da su muqallide da je važno da slijede da slijede jedan od četiri uh, uh, mezeba. To navodi Ibn Abidin u svojoj knjizi Haši. Kaže stav na kojem smo mi i po kojim se radi ono na čemu su naši Fatihi. Rahimahumullah kaže da je apsolutni, apsolutni štihad u fiku zabranjen nakon što je prošlo četiri, stoljeće, četiri, četiri stoljeća od Hidžre, Da je zabranjen. Znači nema, nemaš pravo da vršiš štihad u širijanskim tekstima, nego moraš da slijediš bez sebe. Također Mohamed El Hamid u svojoj knjizi kaže obaveza sljeđenja u svojoj knjizci kaže obaveza sljeđan četiri mezeba kaže niko net niko netvrdi da je na stepenu apsolutnog ijtihada znači da je učena na stepenu kaže osim onaj koji je krnjavi pameti malog znanja i slabe vjere. hoće da kažu nema učenog koji se može koji se može vraćati na Kur'an Sunnet nego mora da slidi jedan, jedan od četiri mezeba uh, dok Skupina učenjaka koji kažu da muslimani nisu obavezni da slijedi ni jedan od četiri mezeba, ne, niti je to mustehab. stehab, nego samo dozvolj jer nima izbora kako će zgaći dužda propisa da ostava osina slijedi jednog četiri mezeba ili neko drugo učenjaka ako ne slijedi ni jedan od odovi od mezeba. Oni dijeli muslimane na tri skupine. Kaže e, mučtehidi, a to su ovi učenjaci koji su došli na stepeni štihada, koji uzimaju direktno propiciju iz Korana Njima nije dozvoreno, kaže, nikog da slijedi, osim da se vraćaju na direktno širijeske argumente. Druga skupina, kaže, a to su muqallidi, kaže, to je oni koji ne razumiju ono što došlo u Koranu i pa su obavezni da da pitaju iz slijedi nekog učenog čoveka, a od učenih ljudi je nekog ko slijedi od, od četiri, nekog iz četiri mezeba, koje, koji slijedi znači, jedan od četiri mezeba a onda dodaju treću skupinu a to je takozvana to su mutebije to su kaže, to su ljudi koji su izučavali šerijat tu labul ilm traže tražeš znanje i došli su na stepen znači nisu postali muştehidi da mogu direktno uzmati šerijske propcije iz Kur'ana i Suneta Uh, a nisu uh, obični muslimani koji ne razumiju Kur'ana i Sunnet. nego imaju znanja iz Kur'ana i Sunneta iz onog što je preneseno i zabilježeno u knjigama učenjaka pa su na stepenu tom da mogu uh, se vrat na, na stavova učenjaka i razumjeti njihove argumente i na osnovu argumenata odabrati koji je najbliži i najispravniji stav i tu su nazvali mutebije iti ba znači slijediti, slijediti argument dokaz. Mo tebi znači slijedi argument dokaz. Sledi onaj stav učenjaka koji ima jačije argumente i dokaze. Znači, na na ovom razilaženju poimanja djeljenja muslimana se se vraća razilaženje učenjaka, znači da li je obaveza slijediti određeni mezabil nije. Uglavnom što se tiče argumentata, sada se vratimo na argumente. Učenjaci ismatraju, da je važiv slijediti određeni mezep, oni zaista u stvari nema nijednog argumenta šarijetskog s kojim mogu podupriti taj stav. Narodno, dovoljno to da mi kažem, jel, ako bi ono rekli obaveze slijediti neki mezep, da mi kažem, dobro, kojeg mezepa bio Omar radi Allah? Kojeg mezepa bio Omar ibn al Aziz, peti pravednih halifa? Kojeg mezepa je bio učenjaci, znači prije, neko od učenjaka ili obični ljudi prije nego što su došli imami četiri mezeba i prije što su nastali formirani uh, mezebi, četiri mezeba. Naravno, na to ne ima odgovora. Odgovore na to je od fata nisi bilo mezeba, da su se vraćali na Kur'ana, su ne tako dalje. Uh, uglavnom, znači, oni ne mogu odgovoriti na to šta je bilo uh, prije nego što su nastala četiri mezeba. Kako su obični muslimani, koga se vračali? Vraćali se naučene ljude. Naravno, to je šta drugo bida od Od konkretni argumenta sa kojim dokazuju uh, svoj stav obavezni sljeđenje određenog mezheba, to je najpoznati Kur'anski ajet, a to je feselu ehle zikr in kuntum la ta'lamun. Pitajte kaže ehle zikrtu su učeni, oni koji imaju znanje, pitajte učeni ako vi ne znate. Oni kazu jel kaže mukallid ona koji, uh, koji uh, nema znanja, koji uh, koji mora slijepo slijediti znači on mora pitati one koji su ehle zikre, a to su kažem učtehidi, prema tome ne može doći, ne može znat propisu, osi da pita i kaže time je u stvari jel postao obavizno da pita nekog iz mezeba odnosno da slijedi, da slijedi mezeba naravno odgovor na ovo, ovo, ovo poimanje je jasno ko dan zašto? Zato što u ovom ovaj ajete je okaz protiv njih jer u ajetu se kaže pitaj učenog znači bilo kojeg učenog nije obavizno da pitaš nekog od učenjaka četiri mezeba jer znači e, njihov argument bio valjan kada bi kad bi imali argument iz Kur'ana el-Suneta da je u tom, tom argumentu došlo slijedi jednog od četiri mezeba ili slijedi jedan od četiri mezeba da tako nešto dođi ili nije dozvoljeno jel da se uzima fetva mimo nikog mimo, mimo četiri mezeba koja će dođ koja će nastupiti tako dalje Znači, da je takvo nešto došlo u kurano sunete, onda bi imali argument. A ovako, jel, ovaj ajete ovaj, dokaz protiv njih. A onda su došli sa tri dokaza, ili dva, ili više njih, sa dokaza koji su više onako, jel, aklije, odnosno razumsi dokazi, nego što su to širijeski koji se vraćaju u kurano sunete. Pa kaže, jel, ako bi, ako bi dozvolili ljudima da sli, da ne slijedi jedan od četiri mezeba, kaže, to bi otvorila vrata traženja mezebskih olakšica ili odakšiti se od učenjaka. Pa kaže, zbog toga treba to zabranuti. To je dokaz, ni ne komentara. Pa onda kažu, jel, uh, kaže, stavovi uh, i mama mezheba, četiri Mezeba, kaže, oni su svoje stavove zasnovali na Koranu, na sunetu. Prvo tome, mu kalde, nema potrebe da se on istražuje, pita šta je u Koranu, sunetu, kad se su oni izgradili na Koranu, sunetu. Prvo tome, ako slijedi jednog od imama i četiri Mezeba, on slijedi u stvari Koran sunet. Šta je tu odgovor? Odgovor je tu pa dobro jeste u tačno u ono u čemu se složile. A složile su u 20% mesela, 80% su se razišli. Ono u čemu se raziše kako znamo ko je bliži, ko je na Kur'anu Sunnetu. Znamo na osnovu argumenta. Prema opet, prema tome ora naspetratna argumenta. Tako da i ovaj dokaz je u stvari nije dokaz. Našona nam je obaveza po Kur'anskom ajetu: "Fa intena zaatun fi she'in fa rudduhu ila Allahi ve Rasuluh". Ako se u čemu razižete, Vrati se Allah, odnosno Kur'anu i poslaniku, odnosno njegovom sunetu. Ako su nećemo raziđemo. A različite učenjaci i fika, 80% mesela. Znači opet se moram vratiti na Kur'an i na sunet. E, pa kaže ali, sljedeći dokaz. Kaže, ako otvorili vrata i čtihada, da, se, da nije obavze sljedeći četiri mezeba, kaže, onda bi to kaže napravilo veliki fesad, haos i neredumetu. Kako? Pa kaže, pojavili se kvazi učenjaci, kvazi mučtehidi, svako breko da je učen, da ovo, da ono, pa kaže, onda bi nastao blagi haos sa pogrešnim tomačenjem šerijetskih propisa. Naravno, je, odgovor na ovo je to da, a, da se učeni ljudi, mučtehidi, prepoznaju po načinju traženja znanja i po učenosti, zna se kako, kako neko treba da bi postao učet, koje je faze i gdje, od koga i kako se stječe znanje, da bi došlo na stepen učenosti. Uglavnom, znači, oni apsolutno ne imaju e, direktno, konkretnog dokaza e, koji govori u prilog e, stava kojeg zastupaju. Dok sa druge strane, znači, učenjaci koji kažu da nije obavze da se slijedi odrižen mezeb, nego, niti je mestehab, nego je samo dozvoljeno Zašto je dozbiljeno? Zato što znači, to obični muslima ne može doći da, propise, da pita, da pita učenog ili da, da se vrati na onom na čemu je neko bio od učenjaka ili mama Mezeba ili neko kod nije bio na nekom Mezebu. E, šta je ima dokaz? Zato u osnovi znači ne treba dokaz. Ne treba dokaz da nije važiv slijed Mezeb. Zašto? Zato što kad neko tvrdi da je nešto važiv, on mora imati dokaz. Znači, on mora imati dokaz. A pošto ono ne imaju dokaz, znači nema potredu da okazimo suprotno. A, recimo, može biti to dokaz to da je znači, ono što je došlo u širijskim tekstovima, došla je obaveza da slijedi što je došlo u Kur'anu i sunetu. I na to ukazuju znači, mnoštva ajta i hadisa. I Allah Žešan obavezao u kur'anskom ajtu da trebamo pitati učenih. Znači, pitati učenih, znač, misli se na koga od učenih. Ili imamo, imamo onaj poznati hadis za onu osobu koja je ashaba koji je, kada su bili na putovanju pa se o džunupio pa je pitao nekoga da saba, el a bilo velika hladnoća dali da ovaj dali imao lahšicu da, ima da uzmete jemom pa su oni rekli el da nema pa je on pa je on okupao pa je pa pa je, pa je umro kao posjedca zbog velike hladnoće pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio E, odgovorio ashabama kad su prenijeli šta se desno kaže zašto nisu pitali ako nisu znali, zaista je lih za neznanje pitanje, znači treba pitati učenih za ono što čovjek ne zna, ne zna po pitanju propisa vere, ali znači, e, znači ne odriženog učenjaka nego bilo koga od učenih a naravno čovjek znači u osnovi bi trebao da pita uglavnom ljude u čije znanje ima, odnosno učene ljude u čije znanje ima povjerenja, za koje zna da imaju najviše znanja a uh, a šta im eduka zakazuje da, da je to novotarija ima učnako koji kaže da onaj ko poziva sli prati slijedi određenu mezeba da je obaveza muslimanova da budu na jednom mezebu da je to novotarija dokaze mi to kaže uh, što šta, što uh, znači, nemamo u šerijaskim uh, argumentima da je obaveza muslimana da slijedi bilo koji mezeb i kad neko to obaveži i, po, i smatra da je to od vjere kažu onda to postaje novotariya a znamo poznati hadis jel men ahdatha fi amri na hazama ali sam inhu fa huwa ono ko kada naš vjerom što ni od nje to se odbija hadis koji je došo Buhari i Muslim također kažu jel najbolje generacije ono što sam malo prisjećam najbolje generacije ovog umeta selef ovog umeta znači nisu slijedili nikog određenog učenog jel čovjeka u pitanjima vjere nego su jednog su jel, jel bilo koga su pitali ko ima šerijskog znanja Uh, znači kaže čak dokazuju time zaštitu navutara, kaže čak sa imami, imami mezheba, sve četiri mezheba uh, oni nisu obavezali ljude da im moraju slijediti ne čak zabrali ljude su navrašali da slijede šarijaske argumente odakle su i oni uzeli Uh, i zadnja stvar, zašto, to, zašto je to opasan stvar poziva, da obavezno moraš slijediti jedan mezem, to uh, ako, uh, ako tražimo od ljudi da obavezno slijede jednog učenjaka svemu što je došo, kao da dižemo tog učenjaka na stepen bezgriješnosti. Sve što dođe od njeg, to je vjera. To, to samo možemo tako prema poslaniku Salon Svelem, a prema učenima ne možemo. Znači, ibrete u tome, kad nam dođu sa argumentima slijedima, ako nema argumentata, bezobra koliko su učeni, oni mogu pogriješiti. Naravno, nema sumnje nakon ovog, jel, da je odabrano mišljenje to, da nije vađen, ovaj drugi stav, da nije, nije važe, niti niti mu stehaj, niti, niti sunet slijediti određeni mezeb, nego je to samo dozvoljem onom, jel, ako je ras postavljanje neki mezeb na nekom mjestu i tako dalje. Međutim, ovdje se postavlja pitanje, jel, uopšte po pitanju slijedženja mezeba, ovaj, mi ovdje imam, mogu navestiti, mnogo govora učenjaka koji su govorili o tome, koji su govorili o, o toj stvari da uh, slijeđenje mezheba nije obaveza. Znači učenjaci unutar sve četiri mezheba koji su govorili da slijeđenje određeno mezheba da nije obaveza. Ako bi to sad uzelo, znači punovna vremna uzelo da govorimo o tome, uh, meni je bitno da naglasim uh, to uh, da obični musliman postaviti pitanje kojeg mezheba može... Može biti musliman, obični musliman nekog mezheba? A tu je danas pozna, uh, če, često prisutna stvar da neko upita od običnog muslimana. Recimo u našem kraju kaže... Uh, o o shehodaja uh, ovaj mogu li ja biti hanefija ode da mi men to mento mento komplikovana to dokaz je ovo ono rekova i to meni tres nego ja sa hanefija i vaku, vaku radim živim je mogu li ja biti hanefija i normalno na smo mogu i sada govorite možete smošti biti hanefija ne smite ne bude hanefija niti ti njemu ste ha pa može biti hanefija međutim posad pita može li obični musliman uopšte biti na mezebu obično sliman može biti na mezabu. o tome su govorili učenjaci O tome govori Ibn Qayyim u svojoj knjizi Alamun Waqim. E, govori o tome i isto da u stvari ispravno da, na veću njegove riječi kaže, u stvari kao nije ispravno da se obično muslimanu pripisuje pripadnost nekom mezabu, jer on nema mezaba. Na mezebu može biti e, onaj ko ima sposobnost razmišljanja, argumentiranja, ima znanja o tom mezebu. Ili ko je pročitao neku fisku knjigu iz mezeba, zna fetve i mama i njegove stave. Onaj ko se nije osposobio za sve ovo i kaže ja sam šafja ili Hanbeli ali slično, samom tvrdnjom ne biva tog mezeba. Ne može se pojmiti da običan musliman ima mezebu. A ako i pretpostavimo da on nije dužan kao i ni bilo ko drugi, da slijedi nečim mesem u smislu da slijedi sve njegove stavove i ostavlja mišljenje drugih učenjaka, niko imama ne zastupo ovaj ružni bidat u ružnu novatariju koja, koja se desila u umetu. Uh, to isosulfar uh, navodi uh, učenja Komarela aškar na kojih se knjiga se najviše vraća u prilikom govora o ovim svim tematkama pri domen predavanjima mezebima. Naći isosulfar potvrđuje i navodi i drugi stav je drugi učenjakog i kažu da običam musliman nema mezeba i ni na mezeba. Nego ispravno šta? Običam muslimane mezebu onog učenog od koga uzima vjeru. Pa ako je onaj učenik od koga on uzima vjeru, Hanefija Znači, on može reći, ja slijedim učenog, ja uzimam vjeru učenog koji je Hanefija. Ili ako slijedi učenog koji nije ni na jednom mezebu. nego slijedi ono što, što izabire argumente dokaza na osnovu, na osnovu snage dokaza, odnosno stavove na osnovu snage dokaza, znači, on ne može reći, ja, ja sam na mezebu ovom ili Nego, ja uzimam vjeru tog učenog. taj učeni na kojem mezebu, mezabu, znači, on zna ili ne zna, ni bitno. Znači, najispravnije reći znači, da je običan musliman na mezebu svoga mufti. Na mezebu onog učenog od koga uzima vjeru. I to je pravi i ispravljeno odgovor po pitanju običnog muslimana. Ono kad pita, jel, mogu li ja biti ovog, ovaj, ovog mezeba ili onog mezeba. I da završimo ovu tematiku uh, sa tim, uh, sa, sa stvar koju sam navio da ću govoriti, a to je negativne posljedice slijeđenja mezeba i mezepske uh, gorljivosti i zastranjenosti. I tri negativne posljedice su jako bitne. A to je prva od njih da se u istorijmeta desilo se određene fitne, razilaženja, ratovi među između sjedbenika određenim mezeba. To spominje Jaqud Hamevi. spominje da su se da su Šafi, sjedben Šarifskog mezeba, da su ratovali protiv Hanefij sjedbenika Hanefskog mezeba, odnosno napadal su Hanefije njih. U gradu Asfehano mrvu i reju gdje su jednim drugima pljačkali, pustoši ili pali sela. Znači, Hanefi je napali Šafije zato što je on drugo Mezeba. I to se desa među njima. To isto spominje, naravno, posljed, znači, razlog tog njihovo nesporoznoja bila ta Mezebska razvilaženja. Isto to spominje Ben Kefir u, u, u, u svojoj knjizi Albedajeva Nihaje, da su u Emevijskoj džami koja kada je kada je Hanabilova srušen i... Znači, Emelijska džamija koja je, koja je bila... Koji su ubili Hanabile. Hanbelijsko mezeba. Srušen i opljačkan mihrab zbog toga što drugi mezeb nije njih volio bio, što su, jel, ratovali. Bukvalno ratovali protiv njih. To je prva stvar koja se desilo. Ovo se desilo umet. Druga negativna posljedica tu da su zbog ti zbog ti fizike zastranjenosti i gorljivosti da su došle čak neke nove mesele spomenute. Koje nove mesele? Poput toga da nije Šafija, ma, isprava namaz zaklanja za za hanefijskim imamom i obrnuto. I o tome su neki faki u svojim knjigama govorili. Posto bi vrlo opasno stvaralo. Naći da ni do dozvolite kan, znači jednog mezeba ovaj drugom mezeba da klanja za njega do ti batal namaz. O tome su znači faki određeni govorili. Odnosno a znate to zasnovano. Zato ako Šafija klanja za hanefijama. Po hanefijama nešto nije od šartova ruknova namaza. Ako šafija jest, znači on klanja za, za nekim ko nije upotpunio ruknova i šartova namaza. Onda namaz batl. Pa kaže onda nije dozvoljni klanja za njim. I obrnuto. to. E, prednosi imam Zahabi da je e, hanefijski kadija iz Dimeška, Damaska, Mohamed ibn Musa, Balasaguni rekao, kaže, kada bi imao moć, uzimao bih džiziju od šafija. U knjizi, šerhu, muhtesar e, viqaje, e, je došlo da Hanefi nije dozvanio da ođe ni šafijku. Zašto? Kaže, jer je ona, ona je znači, ovaj, šafijka, zašto? Zato što ona kaže kjafir. Ima jedna mesela, ima mesela, mesela je to iz koja je mesela i različito u tome sedmice šafiskog i hanefijskog mezeba. I onda su na osnovu, na osnovu te meseli eva, je izgovorio ovaj učenjak, koji je reč koji izgovorio. A onda je drugi došao učenjak, muftija i došo je li, kaže, ispravni je stav da je dozvoljeno, da je dozvoljeno a, Hanefi dozveni, dozveni ko što, kaže, analogno tome što je dozvoljeno a, Hanefi dozveni Kitabijku, ali Kitabijku, pošto nju dozvoljeno, dozvoljeno, kao Šafijku. Znači, do tine buloza je to odvelo, a, znači, ta, ta mezvijevka prepucavanja. Vi znate da je doskoro do ovih, do, do, dok nije formirana Saudijska država, da su haremu u Meki klanjala, da su klanjana, a, bila četiri je zana, su učili, I četiri džemata se različno klanjalo. Što četiri, zan, četiri džemata? Pa četiri mezeba. Svaki mezeba imao svoj jezan, imao svog imama i koje kojeg mezeba dože klanja za svojim mezebom i svojim mamom. Nema mješanja. Sam poza se pitan gdje su ona šije, s kim su oni klanjali. <laughs> Možda da nisu ni dolazili. Ali četvrta negativna posljedica i vrlo opasna posljedica slijepog sliđenja mezheba i pozivanja u tu stvar je to da se mezheb digne na nivou Kur'ana i suneta. Znači, i to se dešava u praksi. Pa ono što se, se slaže sa mezhebom, znači od Kur'ana i suneta, to se prihvata. A ono što, što dođe u Kur'anu i sunetu, a ne slaže sa stavom mezheba, Ona se to kaže, ona se to, to drugačije tumači. Kaže, na se to naši učenjaci, a to možda mi ne znamo, ali se on znali sigurno što, to nije, što se ne radi, po tome što je to drugačije. <clears throat> Ova, I čak je to šupako mnogi ljudi kažu, gdje ću ja sad, jel e na jednom stavu i Duhanefiski stav i zna veličine Buhanife imamo ul aza mi tako dalje i kaže sad dođe neki stav drugačiji i kaže sigurno te Buhanife znao kaže to znao i zna što što uzu ovaj drugi stav mi to ne znamo otkud ja znam jel međutim njemu se odgovara isti odgovor pa dobro i onaj drugi učenjak koji je bio na drugom stavu i vratno i on znao ja i ti ne znamo i tako nađion se vrtimo u krug Poznate su riječi jednog učenjaka da on spomni ime Zanefisko mezeba koji kaže svaki ajet koji je suprotan onome na čemu je naš mezeb, kaže je mu auvel. Treba ga tefsiriti drugačije. Kaže ili je kaže mansuh ili je, kaže derogiran taj ajet. Kada tako kaže svaki hadis, svaki hadis kaže koji opreča naše mezebu, kaže onemu auvel mesu, kaže on je ili ga treba drugačije tumačiti ili kaže derogiran taj hadis. Znači do te im je da su digli, znači stavio je mezheva, to je znači iznad maltene Kur'ana suneta. Nema što šta taj za toga je također drugi uh, učenjak i šafijskog mezaba kaže mi tvrdimo da je obaveza svakom razumnom čovjeku i običnom usmanu sa istoka i zapada, onom koje je daleko i blizu da prihvati šafijski mezab ne želijeći da ga ničim drugim zamijeni Allah peta Peta negativna posljedca to da je, da je ova mezepska zastranjenost i prapucavanje odvelo do toga da su počeli, čak da se izmišljeli određeni hadisi jedni protiv drugih Tako da se pripisuje hadis poslaniku Salamanu da, da je rekao kaže doći će poslije mene čovjek po imenu Enuman ibn Thabit to je Ebu Hanife, kaže bit nadimak Ebu Hanife, na njegovim rukama će Allahova vjera i moj sunnet biti oživljeni. Kao to je hadis, kao to govori veličin kao Ebu Hanife. I to se prenosi u knjigama obično pa se u fiksnim knjigama ina je velika mahana u fiksnim knjigama se često ne analiziraju hadis odakle je prenesen kojemu roc je na hadisu osim osim neki učenjaci pa tako da u fiksnim knjigama zabilježimo svašta svašta od hadisa koji ima lažni pogrešni jako slabi i tako dalje a u drugom hadisku, hadisu je prepisao poslanik sa izmišljenom hadisom naravno kaže biće u mom umetu čovjek po imenu muhamed ibn idris koji će biti štetniji pomoj umet od iblisa I bit će u mom momentu čovjek po imenu, kaže Ebu Hanife, a one kaže, si rađu moga umeta, on je svjetiljka moga umeta. Dormal, ko je ovo izmislio? Ovo su naravno, izmislio. Ja. S njihove strani došlo, jer je protiv, protiv imama Šafije, jer je, a u priloge Ebu Hanife. Šesta ja. pogubna stvar po pitanju slijepo sliđenja mezheba je zatvaranje vrata i čtihada i davanja prednost učenja stavojima učenjaka iznad Kur'ana i Sunneta. A ovo je jako opasna stvar. I čije su muslimani upadnu u ovu stvar? Čak se to dešava i našim bredojima. Dođe neko učenje, on se nama vidi, on ono što priča simpatično, lijepo i što god on kaže, to je kapak. Ne ima je za toga. Ne možemo on pogriješiti. Čak ne ispituju mi jel odakle mu doka ili ima argumenta, ne ima drugi. Ako neko drugi gačije kaže, on je pogriješi automatski. On nije u pravu. Načito se ljudi su skloni tome. Skloni su tome, znači skloni su tome da ljude dižu mimo njihovog nivoa i voli ono slijepo sledeње, ono ono sufijsko je. Sedma stvar da, da ovo vodi, znači slijepo sledeње mezeba u stvari vodi da da da se da se pojavi, pojavilo se tu umetu ljubav i mržnja u ime pripadnosti mezebu naši mezimeks monav mezebovi koji su na drugom mezimonsu ono drugači e, pominjali smo da je to odvelo i ratove znači pojavi se a mi tu imamo prisutnost od nas ljubav mržnja u međjemata u ime meščiđa u ime grupe u ime ove sekte ali one sekte pojavi se ljubav a u stvari osnova treba biti ljubav i mržnja u ime, u ime čega u ime islama u ime ono što je došlo u vjeri a ne u, u određene skupine unutar umeta e, i s ovim jel mi završili, uh, ovu, ovaj ciklus predavanja koji govori o o mezhebima. Molim Allah hađelešanuhu da nam poveća fiqh u vjeri. Molim Allah hađelešanuhu da budemo dosjedni sjedvinci Kur'ana i suneta. I molim Allah hađelešanuhu da nas sve okupi u svomeđenu Tufrdevus, kao što nas okupio večera. Svane ka Allahume <mim> veb jamtik, eskada in la neta, esak, virka ve tubu i